ויקרא, פרק קף כ"ג. וידבר אדוני אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת להם מועדי אדוני אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדי. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון, מקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו. שבת היא לאדוני, בכל מושבותיכם. אלה מועדי אדוני, מקראי קודש, אשר תקראו אותם במועדם. בחודש הראשון, בארבעה עשר לחודש, בין הארביים, פסח לאדוני. ובחמישה עשר יום לחודש הזה, חג המצות לאדוני, שבעת ימים מצות תוכלו. ביום הראשון, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. והקרבתם אישה לאדוני שבעת ימים, ביום השביעי מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה, והבאתם את אומר ראשית קצירכם אל הכהן. והניף את העומר לפני אדוני לרצונכם. ממחרת השבת יניפנו הכהן, ועשיתם ביום הנפחמת העומר כבש תמים בין שנתו לעולה, לה' ומנחתו שני עשרונים סולת בלולב השמן, ישל ה' ריח ניחוח, ונשכו יין רביעית ההין, ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה.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 שני עשרונים סולת תהיינה, חמצת תאפינה, ביקורים לה' והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימים בני שנה, ופר בן בקר אחד, ועילים שניים, יהיו עולה לה' ומנחתם ונזקהם אישה, ריח ניחוח לה' ועשיתם שעיר עזים אחד לחטאת, ושני כבשים בני שנה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 לא תעשו, ויקרבתם אישל אדוני. וידבר אדוני אל משה לאמור. אך בעשור לחודש השביעי הזה, יום הכיפורים הוא, מקרא קודש יהיה לכם, והניתם את נפשותכם, והקרבתם אישל אדוני, וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא.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 והניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב, תשבתו שבתכם. וידבר אדוני אל משה לאמר. דבר אל בני ישראל לאמר, בחמישה עשר יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות שבעת ימים, לאדוני. ביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו. שבעת ימים תקריבו אישה לאדוני, ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם, והקרבתם אישה לאדוני, עצרת היא, כל מלאכת עבודה לא תעשו. אלה מועדי אדוני, אשר תקראו אותם מקראי קודש, להקריב אישה לאדוני, עולה ומנחה, זבח ונסחים, דבר יום ביומו. מלבד שבתות אדוני, ומלבד מתנותיכם, ומלבד כל נדריכם, ומלבד כל נדבותיכם, אשר תיתנו לאדוני. אך בחמישה עשר יום לחודש השביעי, באוספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג אדוני שבעת ימים, ביום הראשון שבתון, וביום השמיני שבתון. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים, וענף עץ אבות, וערבי נחל. ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם שבעת ימים, וחגותם אותו חג לאדוני שבעת ימים בשנה, חוקת עולם לדורותיכם, בחודש השביעי תחוגו אותו. בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בהוציאי אותם מארץ מצרים. אני אדוני אלוהיכם. וידבר משה את מועדי אדוני אל בני ישראל.